To 10 sati i 5 minuta. Dragi slušatelji i slušateljice, dobro nam došli u novu rubriku jutarnjeg artoskopa pod imenom abc Nezavisne kulture. Naime, radi se o suradnji radio studenta i centra za dokumentiranje nezavisne kulture, a mi eto kao Neprofitni radio smo i sami uključeni u promociju te nezavisne kulturne scene i smatramo da je bitna stavka našeg društvenog života. Tako ćete svakog ponedeljka u 10 sati imati priliku kroz 15 minuta naučiti mnogo zanimljivih stvari upravo o nezavisnoj kulturi. A u prvoj rubrici osvrnut ćemo se na sam pojam i njezinu definiciju te načine na koje se može arhivirati. Naše gošće u studiju su Matija Mrakovčić s portala kultur.hr, te članica udruge Kurziv i Dunja Kučinac, voditeljica Centra za dokumentiranje nezavisne kulture. Dobro nam došle. Bok, pozdrav svima i hvala na pozivu. Dobro jutro svima i užasno mi je drago zbog suradnje. I nama isto. Vama ćemo razgovarati nešto kasnije. Hvala vam što ste došle, jer ćemo se upravo sada osvrnuti na samodefiniranje nezavisne kulture koje slažu se stručnjaci teško i zapravo dosta neodređeno. Upitali smo doktoricu znanosti Filozofskog fakulteta Deju Vidović, ujedno i jednu od pokretačica Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, kako objašnjava taj pojam i što zapravo predstavlja nezavisna kultura. Mogli bismo negdje barem okvirno iscrtati neke od temeljnih karakteristika onoga to smatrati nezavisnom kulturom. S jedne strane je, dakle, riječ o organizacijama, organizacijskim jedinicama kojima nisu osnivači država ili lokalne samouprave, dakle, negdje je ova nacionalna razina ili gradovi i gdje je zapravo riječ o onim organizacijama koje nastaju na neki način od ozdo, dakle, kao neke ono, rasluti inicijative. One praksi, nekoj kad se pogleda, za u ono što u Hrvatskoj imamo na toj nezavisnoj kulturnoj sceni uglavnom djeluju kroz organizaciju civilnog društva, dakle kao udruge ili umjetničke organizacije. I u jedno od takvih organizacija pripada i Udruga Kurziv, a Matija kao njezna članica reći će nam koje su konkretne djelatnosti udruge po pitanju nezavisne kulture. Udruga Kurziv, između ostalog i prvenstveno je nakladnik portala kultur.hr, dakle to je neprofitni medij na našoj medijskoj sceni, osim što dakle bavimo se nezavisnom kulturom u pogledu vijesti, najava i natječaja što organizacije nezavisne kulture rade, također imamo i edukacijski program, dakle širimo se izvan samog internetskog prostora, zove se novinarska školica gdje podučavamo mlade buduće novinare u kulturi, da o njoj pišu i nju zapravo kritički promišljaju, što se nadovezuje na još jedan projekt kritike, kojom se također bajimo već dugi niz godina. Kritika kao takva nestaje iz medija i mi se na neki način trudimo ju tamo zadržati. Ali zapravo svi naši projekti, što edukativni, što drživački, završavaju zapravo na portalu kultur.hr i na neki način sve čime se bavimo postaje sadržaj ponovno onda tako dostupan ljudima. I jedan od vaših projekata je i ABC-da nezavisne kulture, znači tu se radi o obilježenju razvoja nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj, to se možemo pratiti na portalu kultur.hr, otvorenim razgovorima i u Centru za dokumentiranje nezavisne kulture. Pa Matija, li nam reći nešto više znači, o toj baš suradnji, kako je do nje došlo te šta ta suradnja zapravo podrazumijeva? Projekt bilježenja nezavisne kulture, takozvani U fokusu, započeo je 2009. godine, prvenstveno tekstovima i intervjuima koje smo na portalu objavljivali. U suštini radi se o projektu historizacije, istraživanja, bilježenja i dokumentiranja nezavisne scene od 1990. do danas, kroz, nakon nekoliko godina počinjemo surađivati sa udrugom Kultur Träger, možda najpoznatijom po tome što je to udruga koja vodi klub Buksa u Marčevoj također smo nastavili dalje sa intervjuima organiziramo i otvorene razgovore a 2011. godine otvoren je centar za dokumentiranje te iste kulture dakle njen fizički, u fizičkom obliku, tako da se sada cijeli projekt u fokusu ili ABC-dan nezavisne kulture kako se sada zove, nalazi i online, u, znači na portalu kultur.hr, ali i offline, znači u fizičkom prostoru na gornjom katibukse. Hvala ti Matija što ste nam objasnila ovu suradnju a s nama je također i Dunja Kučinec iz Centra za dokumentiranje. Reći nam Dunja, koja je zapravo misija vašeg centra? Misija centra je zapravo sustavno i dugoročno prikupljati, čuvati, nuditi svoje zainteresirane javnosti na korištenje materijale koje proizvode u druge organizacije i različiti drugi akteri nezavisne kulturnoje scene. S obzirom da su ti materijali od početka 90. do danas nisu skupljani nigdje, češće ih i same organizacije sustavno ne skupljaju, a kamoli nekako organiziraju, arhiviraju ili on kvalitetno čuvaju. Tako da su, tako da se ti materijali um, najčešće um, kad je lječ o udrugama pretumbavaju iz kutija, ladice, podruma se i s vremenom um, definitivno nestaju, kao i same informacije koje nekako um, ovise onda o, o nekakvoj ono, usmenoj predaji i osobnim sjećanjima ljudi koji su sudjelovali, što znači da um, su ti materijali ne samo Nedostupni javnosti jer ih nigdje nema Nego, su, nego se i nekako gube a, Tako da je misija centra Voditi brigu a, O sustavnom prikupljanju tih materijala Prikupiti ono što je Posljednog dvajseta godina a, proizvedeno I a, Nekako voditi brigu O očuvanju materijala Ali i o tome da budu Trajno dostupni svima na korištenje i kako se zapravo to dokumentiranje provodi? Kako zapravo skupljate sve te materijale? Uh -huh. uh, po centar materijale skupljene češće uh, direktnom komunikacijom s organizacijama. Um, to je način na koji informiramo organizacije da centar postoji, što radi i uh, češće riječ o nekako ono direktno i primo predaji. Um, puno materijala nam nose, mislim puno materijala, okay. jedan dio materijala nam donose i Fanovi i kolekcionari, znači nekakvi ljudi koji su privatno bili ili jesu upetljani u ne, ne, nezavisnu kulturu ili u praćenje ili u samu produkciju i koji sami pasionirano skupljaju materijale koji su vezani za ono za što su oni sami pratili i misle da je vrijedno to čuvati pa onda um, njihove privatne kolekcije su, su se ispostavile jako važne i jako dobar izvor um, materijala za koji onda dolazi u centar. Tako da, eto, organizacije i pojedinci, odnosno fanovi negako scene, najčešće i najviše donose materijale, uh, oni, su, oni se u centru obrađuju, um, znači organiziraju i nekako um, adekvatno čuvaju, uh, lagano, polako i digitaliziraju, mislim to je svakako dugoročna ideja i, i vrlo je bitno, samo, su, samo je pitanje para, Um, i dostupni su uh, ljudima na korištenje za sada samo fizički u buksi uh, dva dana tjedno ili češće po potrebi ali dva dana tjedno je fiksno, s i petkom a iskreno se nadamo i to je svako vrlo važan plan da uskoro odnosno što prije uh, imamo i nekakav online arhiv jer mi se čini uh, da će tad uh, sve skupa biti puno puno vidljivije, za sad je to još poprlično nevidljiv posao i sad ta nezavisna kultura, i sami znamo da je to ovako jedan veliki, široki pojam, pa postoji li neka građa koju ne prikupljate, a postoji li baš neka na koju ste fokusirani ili kako imate li neke kriterije? Ma da, mislim to je uglavnom građak iz nekog polja a, suvremene umjetnosti, nekve urbane kulture, subkulturalnog sub, onoga što, što bi tako nazvali nekakve nezavisne glazbene produkcije, filmske, kazališne, plesne, odnosno izazbene umjetnosti, uopće kustoske i tako dalje. To su uglavnom znači, nekakvi materijali koji su dokumentarnog tipa, ali i umjetničkog. U principu ne neakve nekakve religijske, političke i tako dalje sadržaje. Prvo nastali ste 2011. znači djelujete već dobrih tri godine. E, možeš molim te reći, ako znaš točno, koliko otprilike građa ste prikupili? Pa prvo ovo e, dobre tri godine e, ispada da je u svijetu arhiviranja ništa i to tako nas tješe ljudi iz a, državnih arhiva i to kad mi kukamo kako to sve ide sporo i mišim koracima onda, nam, onda su nam oni rekli ono kao Dajte molim vas, kad vi kažete da ste nešto počeli raditi prije dvije ili tri godine u svijetu arhiviranja, to je kao da kažete da ste to počeli raditi jutros, tako da ono samo polako, neke stvari će se dogoditi tek za par godina. Pa ne znam, samog, samih materijala imamo nekoliko tisuća, recimo to tako, dio tog je obrađen. Uh, u smislu da je popisan, katalogiziran, da se do njega može lako doći, da je negdje adekvatno pospremljen. Uh, dio tog čeka, dio je digitaliziran, ono, ta građaja u različitim fazama obrade, recimo to tako. Možeš nam reći zapravo od koj i kako može donijeti materijale? Pa, na svu sreću, mislim, materijale mogu donijeti svi. Um, prije pri svega organizacije to bi bilo divno i to je ono što pokušavamo uspostaviti je nekakva sustavna razmjena materijala između organizacija i centra um, na kojoj radimo s obzirom da um, mislim i ono što je vrlo važno što nisam do sad spomenula je da je um, centar nekako uh, se maksimalno pokušava otvoriti uh, samim organizacijama u smislu da one u, sudjeluju u samom procesu arhiviranja pa tako i razmjene materijala odnosno njih nekako pokušavamo sustavno i zapravo bilo tko tko prati nezavisnu scenu i nekako ju sam za sebe arhivira, pa ukoliko misli da, da je to što je on uspio skupiti važno i trebalo bi biti dostupno i ostalima onda je centar vjerojatno dobro mjesto A upravo o samoj važnosti centra za dokumentiranje nezavisne kulture upitali smo i doktoritu znanosti filozofskog fakulteta Deo Vidović koja nam je pojasnila u čemu se krije ta važnost. Dokumentiranje samo po sebi a, važnost iz niza razloga, jedan od a, dakako značajnijih a, jeste okupljanje materijala i podataka na jednom mjestu kako bi se zapravo ostavilo u nasljeđe, ali budućim generacijama. Ono što se na nezavisnoj a, kulturnoj sceni pokazalo kao problematičnim je se ta jedna rasvutost podataka i njihova tako da kažem neusmjerenost na jedno mjesto. Što kao posljedicu imalo da u principu nije bilo moguće doći do uh, tako lako i jednostavno do podataka ako bi se se počeli baviti bilo kakvim istraživačkim radom ili naprosto ako ste uh, trebali informacije iz bilo kojih drugih razloga. Iz tog razloga je, dakle, ta praksa dokumentiranja i arhiviranja izredi to važno, A dodatno zapravo ono što radi konkretno Centar za dokumentiranje nezavisne kulturne scene može do priniti i jačanju same vidljivosti i i onda ukazivanje na važnost i ulogu koju imaju svi oni akteri koji čine tu nezavisnu kulturnu scenu jer im se na taj način zapravo potvrđuje dodatno važnost njihovog djelovanja i ulogu koju imaju ne samo u kulturnom i umjetničkom životu nego i u ovom društvenom budući da je vrlo često ili najčešće čak riječ o onim kulturnim umisničkim praksama koje zapravo zadiru u, u, u neko društveno okruženje, ekonomsko, političko koje promišljaju i zapravo daju neke onda svoje nove poglede i otvaraju prostor da se čuju i neki drugačiji glasovi. Eto, hvala Vidović što nam je pripomogla pri stvaranju ove emisije i razjasnila taj pojam nezavisne kulture i mislim da je nakon ovog sime to je još to nekako ono jasnije i osvješteni su po pitanju arhi samog arhiviranja a naime postoji još jedan pojam kojeg bi se mogli dotaknuti traje se o community arhivima jer naime e, i sam ovaj naš centar kojim se bavimo, ima taj neki kao prefiks community arhivi, pa možeš li nam Dunja malo objasniti taj pojam i šta su to točno community arhivi te su li uopće razvijeni kod nas u Hrvatskoj? Ma da, kod nas je taj pojam zapravo poprilično i dalje nepoznat, odnosno niti, niti nema hrvatsko, hrvatski pandan za, za taj termin. Um, to su u biti arhivi koji, su, koji se bave um, specifičnim zajednicama, društvenim skupinama koje, najčešć, koje su najčešće um, manjinske ili marginalizirane ili su na neki način druge pa njihova povijes nije obuhvaćena najčešće kažem, u državnim institucijama. Um, kod nas um, je svega nekoliko community arhiva, um, vrlo, znači vrlo ih je malo na nezavisnoj sceni. Um, je to samo centar, osim ako govorimo i o nekakvim tim privatnim kolekcijama kao svojevrstnim community arhijima. U svakom slučaju u nekakvom i akademskom i uopće institucionalnom polju ovdje taj, taj termin i svijest o postojanju o takvim praksama još nekako čini mi se u začetku. Što je zapravo, i zapravo je vrlo važno da se o tom priča i da se to osvisti utoliko što, što se će tek tada to moći biti vrednovano, vrednovano i prepoznato što od strane a, institucija, što od strane negdje države, pa onda, mislim, ako pričamo o financiranju, baš smo bili prije par tjedana a, u Italiji na nekoj a, konferenciji, koja je ono, stručna arhivistička konferencija na kojoj su uglavnom bili znanstvenici iz cijelog svijeta i profesori koji se bave a, upravo temom community projekata i community arhiva, i ja sam tamo išla, išla smo na, na nekakav nagovor Tamara Štefanac koja radi u Željezničkom muzeju u arhivu, ali je i doktorantica i negdje se bavi community, community arhiviranjem i skužila je centar slučajno tijekom prošle godine i nego nam je prišla i prati naš rad i tamo a, smo zapravo skužili da a, na, mislim u Italiji, mi smo pričali u centru ne to je stvar koja je vani vrlo vrlo poznata, vrlo bitna o kojoj se vodi puno računa, o kojoj se puno razmišlja i to nam je bilo važno jer ovdje se za sada još nemamo na što referirati, odnosno ne znamo s čim bi se uspoređivali jer je i na samoj nezavisnoj kulturnoj sceni ovo nekakva inovacija a i u institucionalnom polju i u nekom kontekstu arhiva institucija je ovo nekakva, nekakva nova stvar o, o kojoj još ne znamo kako bismo pričali tako da, ali saznajemo osvještavamo to, to što radimo i u koji kontekst to smijestiti Pa evo Dunja hvala te i meni je stvarno odlicno to što radite i drago mi je da se to pokrenulo i nadam se da će to ići sve brže i brže a iako kao što se sama rekla, zapravo vam dobro ide s odzirom na kriterije tog arhiviranja pa evo, mogli bi završiti sa Anja, ti nam možeš odjaviti. Tako je, završavamo sa našom prvom rubrikom ABC-da nezavisne kulture, koju radimo u suradnji sa Centrom za dokumentiranje nezavisne kulture. Zahvaljujemo Mati i zahvaljujemo Dunji što su bile naše gošće. Dunja će nadalje biti naša stalna gošća koja će zapravo znamo svaki tjedan prezentirati po jedan primjerak iz centra, oko kojeg ćemo izgraditi jednu zanimljivu priču i saznati što sve zapravo možemo proučiti i sražiti o toj temi. A upravo sljedeći put bavit ćemo se 15 godina ataka. Zapravo riječ je o prezentaciji knjige. Pozvat ćemo i neke aktere samog ataka. Katarina je bila na prezentaciji samog projekta i knjige, pa ćemo nešto više o tome sljedeći put. A za sada vas i dalje ostavljamo u rukama sada Hrvoj Magića, koji je zamijenio Deo kovač, ali ideja i dalje, tvoja playlista ide. Slušamo samo najbolju glazbu na 100.5. Ok, a ma ne mi za no? Arta skopal? Is it an art and then you then use call like a pea? what what about this What about my life what about uh killing everybody no no